«Я єдиний син померлих батьків, опікун своїх сестер», – знайшовся відразу, аби уникнути зайвих запитань. «Відай мені свого родича, при дворі матиме честь служити», – повільно повернувся цар до Корженевського і глипнув так, мов той заборгував йому півмаєтка. Негадано після знайомства з дворянством імператор запросив тебе до свого екіпажу. І ти всю дорогу до військ відказував так обачно, як за ранніх морозів в дитинстві ступав по дзвінкому й гнучкому, що лунко коловся першому льодові на ставку в Ганчіцях. Коли за обідом налили келихи за фельдмаршала Дібича та непереможні за балканські російські війська, імператор сам взявся тост виголошувати. При таких здравницях п'ють не келихами, а піднімають кубки, і першим підніс високо вгору налите вино. Ти дивився не на ігристий напій, що дрібненькими срібними цятками збулькував, не на переливи проміння в гранях чеського кришталю, а на білі ретельно доглянуті руки. Ти чомусь думав, скільки то мила чи якогось там лугу треба, аби відмити їх від крові декабристів. Так уже склалося, що родина Чайковських зналася подавно з родиною київського поміщика Руліковського. Єдиний свідок усіх таємниць імператора Миколи І і оберполіцмейстр княж Нін все життя тримав рот на міцному замку, а близькому товаришеві Руліковському таки не стримався і оповів. То від Руліковських дійшла до тебе та оповідь. На тлі сіруватого золов'яним відливом липневого неба 1826 року, на тлі пір'ястих хмар, що ледь помітно пливли собі в полудені краї, п'ятеро повіщених на кронверковій Петропавлівської фортеці виднілися лише темними силуетами. Легкий вітер з ріки повільно крутив мертві тіла, наче в останнє роздиралися небіщики навкруги. Востаннє хотіли, бодай, глянути на місто, де мала зродитися російська свобода. Той самий імператор Микола І, що на рапорті пропозиції сибірського губернатора стратити впійманих розбійників з великої дороги, ледь помітно всміхаючись, Навскіс надписав «В Росії, слава Богу, нет смертної казні» і не мені її відновлювати. Той самий імператор ось цією білесенькою та охайною доглянутою рукою, що перед твоїми очима підносить кубок з ігристим вином, підписав указ четвертувати Кіндрата Рилєєва, Павла Пестеля, Сергія Муравйова-Апостола, Михайла Бестужева-Рюміна і Петра Каховського, яких не одне покоління зватиме народною совістю. Але хіба то тіла декабрисів коли хав тоді вітер на шрибельниці? Питав, чи то Руліковського, чи самого себе добряче підпилий княжнін, коли густював у родині київських приятелів. Він не наче ковтнув жарину. І тепер келих за келишком силився залити і погасити її. Та вона чомусь ніяк не хотіла гаснути і продовжувала пекти. Ще як дихали цвіллю п'ятеро в'язнів у підземельній фортеці, їх рідні та близькі ми відчайдушно і клопоталися, аби пом'якшити жахітливу кару четвертування. І таки відтануло імператорське серце. Відмінив попередній указ, підписав помилування, замінивши катівську сокиру на шибеницю. Як прийшла сестра Мурайова апостола Впала перед ним навколішки і стала просити, бодай братове тіло, вперше не стримався тоді імператор, і до вікна відвернувшись, шрипко відкинув. Неудобно. Ніхто не знав сенсу тої загадкової відповіді і ніхто витлумочити не був здатен. Тільки княжнін, як доливав йому келиха раз по разу Руліковський, на виповів єдиному в житті оту таємницю. Білими петербурзькими ночами, що заливали примарним молочним світом імператорську почевальню, міряв не раз її кроками Микола I, міряв та зважував власні думки, як вчинити з 579 арештованими за спробу грудневого заколоту 1825 року. І таки зійшовся в душі на єдиноможливому рішенні, яке має прийняти як рішучий та твердий государ. Має вчинити так, як зробила бабуся його Катерина II, коли Пугачовщину через коліно зламала. П'ятьох цих зухвальців рівно стільки, скільки які бабця тоді пугачовців порубала на болотній площі, попри власний указ, писаний для людського ока, він бунтівників таки на шматки порубає. І це зробить у те число місяця, яке співпадатиме з числом батькового убивства. На миті помчали гінці. на, що з ніяк не міг встати, просто скинули з ліжка.